Kompostovani gledaoci Televizije Jedinstvo. ovo je specijalna emisija posvećena petom islamskom stubu Hadžu. Allahov miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: "Ustrajte u obavljanju hađa i Umre, jer oni doista od vas otklanjaju siromaštvo i grijeh." Dragi moji, upis Hadža traje još 7 dana, te požurite k upisivanju U narednim trenucima čućete jako korisni stvari od mog uvaženog gosta, predsjednik uleme i rukovodilac ureda za Hač, profesor Bekir Efendija Makić. Esalamu alaikum i dobrodošli. Osalamu. Profesore Makiću, hađ je, kao što rekao, peti stupen islama, Naređenje je Kur'anom i sunetom. Recite našim gledalcima nešto više o tome. Bismillah, vussalatu vussalamu la rasulillah. اللهم علمنا ما ينفعنا منفعنا بما علمتنا وزيدنا علم رب اشرح لصدري و يسر لأمري و احل الوقتة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم و الله تعالى و بركاته حج هي بتينة ويرة حج هي جيوتنة عبادة عبادة كيف samo jednomu životu, ali samo jednomu u životu. Hadž je također, pored toga što je petina vjere, pored toga što je životni i badet, ovo akcentiram i podvlačim, također dženet. Jer za primljeni hadž poslanika, lejih selam, garantuje dženet. Hadž je naređen kako Kur'anom, tako i hadisom Božeg poslanika s.a.v. Kaže Uzvišen je šta'idhu billah Ve lillahi alannasi hijđul bejti meni ste ta' ilaihi sevila I ljudima je hađ obavezan ili obavljanje hađa za sve one koji, e, koji su mogućnosti, koji ispune uslove da hađ bude obavezan. E, kaže Dževzi u svojoj historiji, uzvišnje Allah Đelešanuhu prvo je stvorio Ka'bu, pa onda podredio Ka'bi stvaranje Dunjavuka. Dakle, centrala svijeta je tu gdje je Ka'ba, a onda je uzvišnje Allah Đelešanuhu toj centrali podredio stvaranje čitavog Dunjavuka čak i bejtul ma'amur sve ostalo što je iznad kabe i hač ima i tu simboliku da se čovjek vraća svom iskonu, svom prapočetku ako se tako može kazati, iz razloga što je prvo što je Allah dželešanuhu stvorio od žive i nežive prirode jeste kaba. Jest, jeste mjesto gdje je Kaaba. I ona datira mnogo prije Ibrahim Aleyhisselama. Ona datira čak i prije Adem Aleyhisselam. I ako je Adem bio prvi graditelj kabe Kaabe, on, dakle, ona datira samo mjesto. Nije pojenta u samoj građevini, već je pojenta u mjestu, u centru ili o centru na koje se nalazi današnja Kaaba. Također, poslanik Aleyhisselam je u mnogo, u mnogo predaja naredio obavljanja onima koji ispune uslove pa hač postane obaveza. A oni vjernici koji nisu u stajnu, ili zdravstveno, ili materijalno, ili sigurnosno, ili neki četvrti, peti razlog, oni svakako nisu dužni obaviti obaviti hač. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem bunjel islam ala khams, islam se bazira ili počiva na pet principa i od tih pet principa spomenuo je Hac. Dakle, islam se bazira na pet principa, jer u tih pet principa Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također spomenuo hać. E, pored e, također Poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Hajjun mabrurun, leysa lahu al-jaza'a illa al-dzenna." Primljeni hać za njega neema druge nagrade, dakle ne postoje druge nagrade osim dženeta. A dženet je cilj svakom I ole Iole, pamet ću poda, e, podaranom vjerniku. Dakle, dženet je ono zarad čega smo mi na dojnaluku i zarad čega se mi borimo. E, svakom vjerniku jedini cilj jeste dženet. Jedini cilj jeste dženet. A hađi je, ja sam malo prije spomenuo, životni ibadet i petina vjere. Dakle, ibadet koji traje svega nekoliko dana. Borovak u Medini nije hač i sav borovak u Mekin nije hač. Hač počine uoči Arafata i završava sa trećim danom Bajrama. Dakle, to je faktički tri-četiri dana i odužili smo petinu vjere. Stoga, kada u pitanju hač, islamska ulema na konsenzusu da i badet kraći, a veća nagrada ne postoji u islamu. A ustoje stup vjere. Znamo da za bilo koje koj dobro djelo ovaj, nijet je biten srcem. Ali nijet za hač se treba izgovoriti na glas i on je fars za hač. Recite mi više o tome. Zašto zašto baš na glas moram izgovariti nijet? Uh, kaže poslani sallahu aleyhi wa sallam, en nije nahallaha kalb. Mjesto namjeri, mjesto nijetu jeste srce. I kada čovjek recimo pođe na namaz, I prije namaza, prije suneta, prije faze, ne izgovori, ne vejte, enu salli lillahi, tala, salata, zuhr tako dalje, recimo podne namaz, e, njegov namaz je primjen jer onog momenta kada on uzeo abdes i pošao prema džami, on je nanijetio dakle na namaz. I taj namaz ne mu primljen. Međutim, čak je tako radio poslanik Aleyhisselam. Poslanik nije, e, islam nije forma, iako ima svoju formalnu stranu, a kod hađa, Muhammed Aleyhisselam je riječi nijeta riječi telbije, izgovarao naglas i tražio je od svojih ashaba da to izgovaraju tako glasno. Tako glasno da se čulo jako, jako daleko od onih grupa koje su, eh, koje su obavljale hač, njihova telbija ili prije same telbije sami nije za hač. U čemu je pojenta da je Allah po ovome istakao hač? Kaže islamska ulema. Hač je javni ibadet koji ima svoju materijalnu dimenziju svoju tjelesnu dimenziju svoju duhovnu dimenziju ovo nije slučaj kao svi ostali ibadeta i Hač mnogi stavljaju istu ravan sa džihadom čak i daju prednost hađu na hadom zbog tereta zbog mnoštva muke zbog hađa posebno treba da se opskrbi ili nauruža sa Ali da se vratim na, na, na sami nijet, da ne bismo mnogo otišli od pitanja. Dakle, nijet kod hađa e, ima tu simboliku da poziva e, čitavo čovječanstvo na jedinstvo. Dakle, simbolika jeste u tome da... Allah poziva svakoga čovjeka bez obzira na naciju, na vjeru, na jezičke barijere, na boju kose, na boju kože, na položaj, na statusni simbol, na apsolutno nebitno šta čovjek u životu radi. On ima obavezu obavljanja Hadža onog momenta kada se ispune uslovi i to mora javno ispoliti. Dakle, ja ću ovdje spomenuti jednu predaju koja se tiče onih osoba koje nisu u stajnju da obave hač materialno ili zdravstveno ili sigurnosno, ali su toliko željne, toliko su iskrene, toliko žele da obave hač, da naprosto te osobe venu, vehnu zbog toga što nisu u stajnju obave hač. Kaže... Abdullah ibn Mubarak. Svima nama dobro poznati islamski učenjak koji je posebno bio poznat po svom e, znajnju, koje je uvijek povezivao sa praktičnim dijelom, jako je bio e, iskren, jako je mnogo govorio o svojim dijelima kada je u pitanju islamska etika, jako je mnogo pisao iz te oblasti e, Mnogo je djela ostalo iza njega, djela koje govore o zuhdu, e, totalno iskrušenosti ili predanosti uzrišenom Allahu Azza wa Džel i jedan takav, Abdullah ibn Mubare, kod je da obavi hač. Kada je došao do Kabe, kažu, prispo je u blizini Harema Kabe i u snu vidi dva meleka kako se raspranu nad Kabeom. I jedan pita, a drugo, kaže, koliko će biti hađija ove godine? A ovaj odgovara bit će, ako bog da, inša Allah, 600 hiljada hađija. A opet ovaj prvi pita, hoće biti od sviju njih hađ primljen? A ovaj odgovara, neće nikome od njih hađ biti primljen. Kaže Abdullah ibn Bara, takav autoritet, takav vjernik, zbog njega je čitav komšilu primio islam i oni koji su bili jevreji i oni koji su bili kršćani i oni koji su bili nešto treće, svi su primili islam samo zbog jednog takvog Abdullah ibn Mubareka. I on došao dobavi hač i sluša Meleke, do duše to je sajno u snu, koji međusobno razgovaraju jedan kaže drugome da nikome neće biti primjen hač ove godine. Kada se on probudio, Abdullah ibn Mubarek, eh, pardon, prije nego što se probudio i slušao dalje razgovor Meleka, kaže, pa da li će nekom biti primljeno? Kaže, ne, neće biti nikome. Kaže, kako? Ali, kaže, ima jedan obučar u Šamu, u Damasku, po imenu Ali ibn el-Mufiq koji nije među hađijama, ali će njegov hađ biti primljen. I ne samo što će biti primljen njegov hađ, nego će i ta njegova čežnja za čabom Doprinječe tome da će Allah i ovim primiti hač. Kada sa Abdullahom Warek provodio, to ga je jako razvlastilo. Došao do obavje hač. A primjeć biti hač zbog nekog drugog, ne zbog njega. Zaputi se prevašamo. Došao je tamo i respektovao se za ovog obučara. Svedok nije našao njegovu radnju. Zate koga na ulaznim vratima, nazvao Selam i upitao ga jeste li vi taj, taj. Obučar se normalno predstavio, da. Šta ste trebali? Kaže, došao sam namjenski kod vas. I onda kada se Abdullah ibn Barek predstavio, ko je, obučar to jako zainteresovalo, pazi, alim kalibra Abdullah ibn Bareka da dođe na noge jednome obučaru šamu. Za Abdullah ibn Barek je čuo čitav naluk a za obučara Šama su čuli samostranovnici tog mjesta. E sada se ovaj obučar Ali je jako zainteresuo zašto Abdullaj bin Ubarek došao njemu. I onda ga Abdullaj bin Ubarek pita, jesi li obavio hač, jesi li imao namjer da obaviš hač? Kaže, jesam i desetinama godina sakupljam i metak, odvajao samo od svojih ustiju, dodem na hač i sakupljao sam dovoljno i metka ali Allah nije htio da ode. Kažem Abdullah ibn Barek, pa dobro šta je bilo? Zašto nisi otišao na hači? Jer Abdullah ibn Barek je alim koji želi da čuje zašto je on zaradio toliko ili toliko dobro učinio da će zbog njega i stanovnicima meke, odnosno onima koji su u meki, biti hač primljen, a on koji nije otišao pa, a on koji nije otišao. Tu, pardon, nije međustavno nicima meka, odnosno nije otišao u meku i ne mu će biti primjen, baš, i samo, samo zbog njega i ostalo neće biti primjen. I nastavlja Abdullah ibn Mubarek da ga prispituje, zašto nisi otišao, zašto nisi otišao, i ova svaki put odgovara eh, Allah nije htio. Allah nije htio. Ali Abdullah ibn Mubarek je uporan, ne pušta ga. Kad je ovaj vidio koliko Abdullah ibn Mubarek uporan, kaže mu, Jako dugo sam sakupljao metak i ovdje sam sakupio. Jednog dana sam otišao kod komšija ovdje u zijaretu posjetu. Oni su jeli, bili su za ručkom. Jeli su meso. Ja sam očekivao da će me pozvati. Oni gazda, vlasnik izbjegavao je da me da me pozove. Na kraju taj vlasnik isgovorio riječi Abdullahu, komšija, ne, Ali, Alija se zove ovaj. E, meni je porojica već nekoliko dana jako gladna. I obučar ga sluša. Jako gladna. Tako da su toliko bili gladni, ja sam od muke izašao i šetao poljima Šama dok nisam naišao na Lipsanog Magarca. Kada sam naišao na Lipsanog Magarca, To je bila jedina nada da nahranim svoju poricu i uzao sam par čemesa, onoliko koliko mogu, može moja porica preživjeti. I znam da je ovo meso za tebe haram, a za moju poricu je nužda. Kaže on, kad sam čuo te riječi, ustao sam, odšao do kuće i sav novac koji sam sakupio za hač donio sam i dao komuši. Onda mu je Abdullah i Mubarak ispričao san zbog kojeg je hađ svim hađajama primljen. Baš zbog obučara. Tako da oni koji nisu u stajnju, nemoju da mnogo žude zatim nisu dužni. Ako Bog da, inša Allah ta'ala, ako je njihova namjera i njihov nijet iskren, oni će zato biti nagrađani hađom. A održi sad još jedan primer za one koji su ispunuli uvjeta hađa, neće hađa, dobavi ili odlažu. Muhamed Sidik je njemac koji je primio islam u svojoj ranoj mladosti završio je fakultet e, islamski na islam, islamskom univerzitetu u Medini i danas se bavi organizacijom hadža iz Nemačke. i kaže jedne godine došla mi je jedna mlađa žena da se upiše na hač koja je mi malo djelovala bolesna. Ali on je toliko bila uporna da je upišem na hač i ja sam ju upisao. Pošto sam ju upisao, dolazi i muž i kaže mi, Mohamede, moja žena je bolesna, ona bolu, boluje od neizlječive bolesti i ona hače obaviti ne može. On je, Mohamed Sidijek je, pričao njenom mužu šta mu je ona sve govorila, da ona mora da obavi hađ, da ona... Ali sada je ni Mohamed Sidiku nije bilo u interesu da takvu ženu povede na hađ koja je bolestna u bolesti u kojoj je kasnije umrla. I on je pokušao da je ubijedi muhamed Sidik da je hađ napor, da ona ne može izdržati teret hadža da ona je toliko bila uporna da je on kraju tražio od nje da ode kod ljekara i ako dobije lekarsko vjerenje da može obaviti hač, on će je upisati i sa njim na hač. E, I ona je tulto bila uporna da u jednoj, nazovimo principijalnoj Nemačkoj, dobila je rešenje da je sposobno da obavi hač. Kada došla u njemu, on više nije imao nijednog izgovora, upisao je. Ona je, dok je bila mlađa, također bila švabica, pa je primila islam Udala se zarapinom, ali Allah je tako dao da su jedno i drugo bili dobro obskrbljeni, pa su malo više putovali, šetali, uživali kao mladi bračni par. E, njih na pamet padalo dobave hač. I e onda kada, su, kada je spopala bolest, iako još uvijek bila jako mlada, ona je počela da razmišlja u haču, ali samo u bolesti. I oni su pošli put Meke i Medine, kada su došli u Medinu, Ona prvi dana bila jako dobro. Onda poslije nekoliko dana pogoršaju se stajnje i kaže, Mohamed Sidik, ja sam permanentno bio konje Ona me nonstop odročala od toga, kaže, iditi sa hađijama, nemoj da hađijama nešto zafali zbog mene, e, meni je dobro, ja sam hvala Bogu došla ovdje, meni je dobro. I kaže, ja nisam htio, kaže, Mohamed Sidik, nikako da odem od Je jer sam vidio da je to bolest koje, iz koje se ona neće izvući. A jako mi je stalo da je povedem do Mekke, da obav I ona mi je rekla, Mohamede, ja hađu obaviti neću. Ja znam da nisam zaslužala da obaviti hađu. Kad sam bila jaka, mlada, snažna. To nisam ni marila zatim. Očekivala sam, Bože moj, bit će, pa će obaviti. I onda je Mohamed Siddiq pokušao da je nagovori da je povede rekaru u bolnicu. Nije htjela, odbila je. Kada ženoji se stanje naglo pogošavalo i onda mi je rekla, Mohamed Sidiku, ostavila je ste da će emaniti. Ovu moju priču, moj ti emanit, da pričaš svim hađijama, svake godine kad ti dovedeš na refatu. I kaže Mohamed Sidik, svake godine na refatu ja pričam ovu priču hađijama koji dođu na hađ. Dakle, ona je preselila prijameke, dala je Bogu dušu i u Emanet je ostavila Mohamed s. Sidiku da njen slučaj Priča svim hađijama postoje te godine i zaista on kaže da to prakticira, da to uvijek govori hađijama na Rafatu, U svu želju tada da ona bavi hađu, u, svu, u sav trud koji je ona uložila Allah Đelešanuhu va Đalla učinio da ona presali na onaj svijet bez Hača. Stoga, dakle, nijet Kod hađa je posebno bitan. Jer mi znamo, ranije su hađe putovale sedmicama, mjesecima, godinama, desetinama godina. Neko se nikada ne imali vratio. Nikada. Pođe na hađ, halali se sa porodicom i pojavi se za nekog godina i se ne pojavi nikako. Ali je ja znao da je to petina vjere. Pazite kolika je veličina nijeta kada je hađ u pitanju. Znao je da je to opet i na vjere, a ko nas danas, u isti dan, poletio šavion, u isti dan si tamo. Isto dana kad zao tu pođeš, vraćamo se. Hoteli, klima, sve živo. Oni tada nisu imali hotela, nisu imali prevoznih sredstava, nisu imali apsolutno ništa. Ali namjera je tolika bila jer su oni doista vjerovali u Allaha azza wa džel, kao da ga vidi. Oni su ju vjerovali u riječi uzrišnjaka i poslanika sa nalahu a neva na način koji su oni izrečeni bez nekog suvišnog tomačenja, da li bi moglo ovako ili bi moglo onako. Stoga, nijet kod hađa, e, kaže islamska ulema, nosi, e, ili hađ sam po sebi, nosi dio svakog drugog stuba vjere. Jer tu imamo... E, I posta, i namaza, i glasnog izgovaranja tekbira, šehadeta, i kurbana, i zekata. Apsolutno sve je u jednom, takvom, u jednom takvom ibadetu sadržano. I doista hađi je privilegija, oni, posebno ako, ako to obave na način na koje je Allah propisao, kojima, ako Bog da, inša Allah i ta'ala, smjernica džanet. Jer arefat je mjesto koje je najbliže Allahu azza wa džan, iskrene dove se ne odbijaju sa arefata, a tog dana kome hađ bude primljen, on se vrać, vraća kući, čist od grijeha, kao što je bio čist onoga dana kada ga majka rodila. To mjesto postoji ili to je samo na arefatu. Nigdje više na dunjalu i u nijednom drugom mjesecu, osim u mjesecima hađa. Profesor, spomenulosti, primjer za one koji odgađaju hađa. Kada čovjek ispuni sve uslove i kada, kada ima sva sredstva da a odloži godinu, dve, da li ima opravdanje šarijatski? Kada čovjek, vjernik, postane punuletan, dakle islamuje, kada se materialno osigura, toliko da svojoj porodici ostavi svestava dok oni mogu živjeti dok to on vrati sa hadža kada je zdravstveno jak i može obaviti haџ kada je, postoji sigurnost u putu da neće biti e oni koji su, koji, koji su u šarijskom pravu zovu kao ta turu koji nikovi preseci i puteve i napadaju karavane ili putnike date kad se ispune svi uslovi istok momenta haџ postaje stroga Božja zapovjed koja se ne smije odlagati. Ja, ja ne bi sad ovdje mnogo dulji u ovom pitanju, iz razloga što, ili u, u odgovoru na ovo pitanje, ću su navio na dva lijepa primjera za čovjeka koji nije mogao da ode iz, recimo, objektivnih razloga i one žene koja je mogla da ode pa nije htjela vre, dugo vremena i onda kada je već nanijetila dobavi hač, Allah Đelešanovi to nije dozvolio. Dakle, e, konsenzus islamske oleme, konsenzus islamske oleme, jeste kada e, se ispune u uslovi hađa da iste godine čovjek mora obaviti hađa. Bez odlaganja. Čak, ko je siguran da će dočekati jutro? Ko je siguran, jer sam ja siguran sad da ću izaći s ovog studija? Nisam. Znači, dočekati drugi dan? Nisam. Drugu sedmicu nisam, mjesec, godinu? Ne. I ko zna da će on do naredne godine dočekati mjesece hača? E, mi inač u biti, jedan od najvećih grijeha u islamu jeste e, ta beskonačna nada. Uvijek se nada, on će bolje, moć je ovako, moć onako. Ne. Mi moramo živjeti na način na koji je Allah جلشانه, جلشانه, to propisao Kur'anom i nego Foslanik s.a. Dakle, onoga momenta kada hač, kada ispunimo ustove za hač, pokod senzusu islamsko leme hađe obaveza. Jer ono, hajde kad napunim 30, pa 40, pa 50, pa 60, ko kažeš ti to dočekati? Na kraju kreva, statistike govore da danas u svijetu mnogo više umire mladih nego starih. Mnogo više mladih nego starih. Dakle, to statistike govore. Po čemu ti imaš pravo da odrediš sebi ja ću živjeti toliko i tolko. Isi li ti taj koji određa svoju sudbinu? E, ili čak, i ako dočekaš naredni hađe, Po islamskoj nemi ti si griješan za čitavu godinu što nisi obavio nešto što je stroga Božja zapovjeta. Mohamed s.a.v. kaže za one koji ispune ustove Hadža, a ne obave hađa, a nise ta njemudja hudijena, ono u nije. Ako može neko umre kao, kao nevjernik. Dakle, ne može preseliti po ovom hadisu Božjeg poslanika s.a.v. u imanu. Jer postoje griješ i koje kada čovjek čini, on ne ostane bez imana. A se njegov Iman anulira, spada na nulu, ništa nema od dobrih djela. Da jeste za nih ine jezdiva krv, nu šarbu hamra, ina je pije, ho mu'min, ola je sipa je sipa, ho je mu'min. Ne može bludnik, bludnica da, da je vjernik, niti alkoholčar piti alkohola da je vjernik, niti kradiva skraslja da je vjernik. Dakle i kažu islamska olema, oni ne ostaju bez vjere u smislu da su ostali bez imana, ali ostaju bez dobrih djela. Ostaju bez dobrih djela. Šta će biti sa čovjekom koji je ispunio uslove Hadža, a hađ je petina vjere, život ibadet, potuđenet, e, odlaziš tamo gdje se čitav umet zakuplja samo zarad uzvišnjaka Allaha. Nema te institucije na svijetu, nema te države, nema to kontinenta, nema to kudruženja, nema te vlasti koje će natjerati da se na jednom mjestu okupi 50, 15, 20 miliona ljudi, da sve oni to plaćaju, da plaćaju mnogo više nego što to vrijedi, e, u upadu u takav kolaps gdje naprosto saopće ne funkcioniše, gdje e, ta masa nosi gde, i sve to samo zarad nije časti do Dunjavučke, nije položaja, nije vlasti, nije utjecaj u društvu, nije autoriteta nego skrušeno, skromno, onako kako odlazimo proti Allahuma, savođan, samo zavrata Allahuma, savođan. I to, to pazit, e, to, to je ta e, perfektnost u našoj vjeri i to je, e, jer jako često mi znamo izjutro, kad hoćemo da pođemo na posao, pa nismo naspavani, legimo teko oko dva, tri sata, teško nam mnogo da ustanemo. A sabah namaz, ono, kao to mora i tu nema, tu, tu nema razmišljenja. Hajde, možda mogu je na posao malo zakasiti. I mnogi nevjernici ne mogu da svate kakva je to satisfakcija vjerniku, zima, leto, proljeće, jesen, da svako jutro, nikomu to ne plaća, ustaje hladno, minus i on ide u džamiju, kilometar, 25 pet, sam na nas. I ne mora ići u džamiju, hlanja tu. A nema, nemoguće je nečim drugim ko čovjeka pokrenuti tu energiju. Osim kada ona je perfektna, savršena i vodi savršenom cilju, a ono što od savršeno ono je savršeno, sve što od čovjeka, ono ima mnogo, naksa mnogo nedostataka i zato je tolika e, težna ljudi da obave hač. Recimo, kažu u Maleziji, kažu u Indoneziji, pa čak i u Turskoj, u državama koje imaju mnogo više stanovništva, muslimanskog stanovništa, kada se dijete rodi, daju mu ime, upišu ga za hač. I tek kad bude imalo 40-50 godina, tek dolazi nared da ode na hač. Toliko ljudi Ja samo 1% ukupnog stanovništva jedne države može otići na haџ. Recimo ako država ima 100 miliona, samo milion stanovnika iz te države može otići, otići ovaj na haџ. Ostali ne mogu dobiti vize. A kod nas u Pešči sa danas završes papiri i iste godine odlaziš na haџ. Ovaj, profesor je poslanik Ali selam je puno podsticao na haџ. Da li se zna koliko je puta poslanik Ali selam obavio haџ i umru? Muhammed alejselam je godine kad je propisan hač one te godine poslao Abubekra as-Sidika da bude kako mi volimo da kažemo reisul hudzaj vođa hađijana oni je mogao svo, zbog svojih obaveza u Medini prve godine poslanika le selam dobije hač i Muhammed ali je selam je naredne godine i to je bio njegov prvi i posljednji hač kaže se da je bilo sajnjim od 80 do 120 hiljada da dakle, svi su ashabi, osim pojedinci koji su ostali da čuvaju Medinu, svoje roditelje i tako dalje, da bi Medina funkcionisala, svi su obavili hač. Pazite, e, to je ono kad se ispunio u slovi. Svi su obavili hač sa poslanikom e, i njih bilo od 80 do 120 hiljada kako stoju u predajama. Poslanik koji je to prvi posljedni hač, ili hačetulveda, i tu je kako je nama poznato, objavljeni posljedni kuranski ajet. On je tada obavio uz hađ i umru. Pored Hadža i ove umre, poslanik je još tri puta obavio umru. Dakle, svega četiri puta od života je obavio umru, a samo jednom je obavio hađ. I Hadži je doista životni i badet. Obavlja se samo jednom. Havlja. U svim pravnim školama hađi je obaveza samo jedno. U Malikijskoj pravnoj školi, kako je čovjeku u mogućnosti, lijepo je da svake pete godine obnovi hađ zbog poruke koju šale Arefad, koju šale Kaaba, koju šale Medina. E, dakle, svake pete godine može... E, čak oni kažu da je to i sunet. Čak oni kažu da to i sunet, e, A inače, u svim pravnim školama hađ je obaveza samo jednom u životu. Ili druga je priča kada je u pitanju bedeluk, druga je priča kada je u pitanju e, čovjek koji ode tamo drugi put, treći put, zarad, zaista zarad toga da se e, osvježi tom imanskom energijom, ali i drugo, i, trećo, i treće, i četvo obavljanje hađa njemu više nije obaveza. Znamo da je hađ vrhunac jedinstva muslimana i sigurno ste vi to doživjeli. Mislim, znam da ste vi to doživjeli. Recite nam nešto više o tom. Postoji ibaditi kod nas u našoj savršnoj vjeri koji se mogu obavljati kući. Čak imaju ibadita koji su poželjniji kući nego u džematu. Recimo, sunet je bolje klanjati kući nego u džematu. Čak poslani kaže, nemojte od vaših kuća praviti kaburove zato što ne klanjate u njima, je samo klanjate u džami. Onda postoje i baditi koji se obavljaju u džami. E sada, ja ne bih zalazio sa to u fiksku temu naširoko, iz razloga što ili se može klanjati farz kući ili ne može i tako dalje, to su im imo neko kod islamske uleme, ali postoje f, e, farzovi koji se moraju obaviti u džematu. Dakle, e, čak recimo i kod ovih pet dnevnih farzova, Hanvelijska pravna škola smatra da se oni ne mogu klanjati nikako kući, da moraju samo u džematu i oni imaju tu svoje e, validne i jake dokaze. Dakle, a u svim pravnim školama džuma se mora obaviti u džematu. Dakle, jednom sedmičnom. Htio, nehtio, moraš biti u džematu. Jednom sedmičnom. I tu je ta prva klica tog našeg vjerničkog jedinstva. Jer i Muhammed kada bi primijetio da u džematu nema neko kod njegovi ashaba, odmah je pitao šta je sa njim. Ako bi ashabi znali da kažu ili znali odgovor, e, ako je bolestan poslanik pođe da ga ozijareti, ako ga nešto drugo spriječilo, poslanik ponovno pođe da ga ozijareti. Dakle, toliko je kompaktno čuvao svoj džemat, da naprosto svakog ashaba na po osobu on je poznavao. Dakle, džuma je Boži fars koji se mora obavljati u džamatu. Postoje džume. Dakle, jednom sedmičnom. Onda imamo na godišnjem nivou Bajrame. Bajrame se ne može klanjati kući, nego čak i u poslanikovo vrijeme i kasnije za vrijeme Hulefa i Rašidina i kasnije za vrijeme Ehlu Selefa i kasnije za vrijeme Halefa i u naše vrijeme postojali, postojali su takozvane Musale. To su bila mjesta gdje bi se okupili svi vjernici tog mjesta, dakle nije bilo džamije koje može primiti toliko vjernika i tu bi se klajnao Bayram namas. Dakle, kod nas to nije adet, nije običaj, ali tu su dolazili i ljudi i žene i e, doista taj takav Bajram, i dandan se on takav u arvskom svijetu, jer ono neki 15. dana prije Bajrama, sve se sprema. Absolutno sve je u duhu e, islamskih blagdana. Ne prazni, kao islamu nema ništa prazno, nego blagdana. Blagdana e, I doista čovjek, vjerovatno i kada nije mu svima u tim mjestima u vrijeme Bajrama, osjeti tu snagu, osjeti tu energiju, osjeti tu poruku i dva puta godišnje mi moramo Bajram namaz klanjati u džematu. A onda, resim, to čak i dženazam, ona mora u i tako tako itd. A onda čovjek Mada ovdje, ovdje što mu jednu kratku napomenu, poslaniko u vrijeme džemata se se čak su i pojedinci, ali je kasnije za vrijeme Rašidina -Ra -Ra -Ra -Ra -Ra -Ra uvedeno da se ona klanja na način koji se klanja danas u džematu. E, a vrhunac islamskog jedinstva, islamskog džemata, jeste hač. I to ne jednom godišnje, ne dva put godišnje, nego samo jednom u životu. Svi muškarci Dunjaluka, Pazite, svi muškarci do Dunjaluka, sa Mašreka na Magreb, Istoka na Zapad, e, ma odakle dolaze, moraju imati istu odjeću. Neko može biti milijarder, neko može odvajati od svojih ustiju da sakupi za Harpa dođe, moraju biti u istu odjeću. Moraju biti na istom mjestu u isto vrijeme. Ne može, e jač kad prođe gužva, ne nego na refatu onoga dana puno je prašine, puno gužve, sunce peče, nestalo hladne vode, gužva tamo toalete, da Bog sačuva, a ti ovamo vozetevi, avioni, helikopteri, sve živo ko tebe se okraće, a tamo ti stao u red, onaj toalet sa onim jadnim čovjekom koji proživljava. Dakle, takvi ćemo biti na danu kijameta. Dakle, takvi, i svi nema razlike. Ovo, onaj ko je zaradio novac na Dunjaluku, E, on stvarno sebi može da priušti i sluge i ovo i ono da olakša sebi maksimalno. Tamo toga nema. Pa kad bude e, telefuzijare mora otići, krcate su ulice neke, ne funkcioniše saobrčaj, policija obično od petog dana blokira se, one prilaze sve, i ti moraš pješaka. Kral, kralj, car, car, vladar, vladar, poslanik, poslanik, sa onim koji čita život tako živi. I to izgovaraš Telbio, saj učiš da uguras u Tavafu. Kažu da je Mekamu Ibrahim bio jako blizu, ne, bio jako blizu Kabe, pa se onda e, e, Muatemir, oni koji obavljaju umru ili hadžije, stiskali se da prođu između Kabe i, i, i tog Mekamu Ibrahima. Kaže, Omer radijallahu, kada je to vidio, on je znao da to nije ispravno, on je znao da to nije u redu. A kaže, htio sam ja da tu energiju tih ljudi, pa se onda uvukao u masu, ušao u masu i sa njima se gura da prođe između Mekamo Ibrahima i Kabe da osjeti to što osjećaju obični ljudi, oni koji nisu na vlasti, oni koji nemaju privilegija na Dunjaluku. Kod laha nema privilegija, ali na Dunjaluku ima mnogo toga, mnogo tih nekih, nekakvih počasti i kaže, a onda je kasnije naređeno da se taj Mekamo Ibrahim pomjeri. I on danas je imao veliki raspun, ne znam koliko, 7-8-10 metara između Mekamu Ibrahima i, i same Kabe. E, ali on je htio da osjeti taj Hamas, tu e, imansku ponešenost kod ljudi e, koji su došli samo zara toga da budu musafiri uzvišenom Allahu Azzevađan. I musafirluk uzvišenom Allahu Azzevađan je najveća počast koju čovjek može doživjeti na ovome svijetu. Najveća počast koju čovjek može doživjeti na, onome, na ovome svijetu. A blago se onome ko nije vidio Allaha na ovome svijetu, a tako vjeruje u uzvišnog Allaha azza wa džel, i svjestan je da, da je Allahov gost. Jer, ja bih samo ovdje jednu malu paralelicu Kada recimo pođemo da budemo gosti nekog do koga nam je stalo, on nama rod, prijatelj, mi obučemo ono što je najbolje. Želimo da budemo tako prijatni, tako uljudni, tako skrušeni, tako skromni. A kakvi treba da budemo Allaho ovaj Čelžano gosti? Nisam sigurno da će nam vrijeme dozvoliti baviti jako, jako mnogo lijepi lijepih primjera iz života ashaba, tabina, prijašnjih generacija, I potanje generacija kasnije kako i nekoj način su oni doživljavali svoj busafirlu kod Allah Azza wa Džan a opet kako i nekoj način kod nekoga koji je Allahom u stvorenju koja je odazemno. I doista sve ma koliko minutojnog u sebi preuštili ali sve je toliko jeftino je toliko objedno je toliko ništavno u odnosu na ono što Allah dželle džalaluhu baca džalalunuti. Odnosno samo raspomni se hadisima da je da će čovjek rado na ulku uživati, ajde, dojnalučke blagodati, ono što može biti dojnalučki dženet. Onog momenta kada ima recimo kazadi muškarcu kada ima Hajli Hanumu, pa kada dođe kući dočekaka nasmijana, vesela razdragana, raspremljena, uvijek kuća sređena, mirom miriše, kuća od povjerejne, od i tako dalje. Druga stvar koja se spominje jeste prostrana kuća, kuća koja može primiti u safira. Treća stvar jeste jahalice ili jahača životina. Danas je to dobro autost koji možeš otići na put. I u drugoj e, predaji se spominje također i nafaka u svom mjestu, kada čovjek može zaraditi u svom mjestu i da živi od tog što zarađujeo svom mjestu ne da preživljava nego da živi. Dakle nije skromnost ne imati nego je skromnost imati koliko god, ako stranješ bez toga znaš da ti je to tako propisano. Jer mu Becker s dikem mnogo puta ostaju bez titova kimeta. Osman ibn Affan kaže se upretajme da je kupio džene svojim mjetkom. Kad je kupio najbunar od jevreja pa koliko puta je opremio muslimansku vojsku i tako i tako dalje. Dakle i metak jeste satisfakcija onaj koji zna da koristi da dođe prema džanetu, ali mnoge ju propasti. E, hač je put, zasigurno, sigurno, sigurno put za iskrene hačije prema džanetu. Profesor, čujemo ovaj glasine da ove godine neće biti putovanje na hač kopnenim putem. Da li je to istina i zašto? Ove godine Mešijat mm, Islamske zajednice je odlučio da neće biti e, hađa koprenim putem zbog e, situacije u Siriji. Dakle, e, koliko god ovdje postoje garancija sirijske ambasade da ako bi se putovalo od 6 izjutra do 6 na večer e, i, to ne, i ne, ne smije se putovati također e, petak i subota, dakle petkom i subotom se ne smije putovati, da se može putovati. Međutim, stanje iz dana u dane liči u Siriji na ono prethodno stajnje nama je na prvom mjestu doista sigurnost naših hađija. Jedan od uslova da bi hađi bio obvezan jeste sigurnost puteva. U ovom slučaju kopnom nemamo sigurnosti puteva. I čak, čak i kad ne bi bilo hađa avionskim saobraćajima ove godine mi kopnom ne bismo smo išli jer prvo imamo jedno otvore tako i ne ispunjen to jeste sigurnost drugo e tamo je ajde tako da kažem na zatvorna konzerva samo Allah dželešanuhu zna šta se tamo događa ako oni ne mogu da obezbijedite sigurnost svojim građanima kako će obezbijediti vojim hadžijama e također Sirija sama posebi dosta nečevaći naporna, ali iziskuje mnogo iskušenja dodatnih e, kada se prolazi kroz Siriju u miru, a da ne govorimo u ovim uslovima, u svakom, ili šta, da sve bude u redu, odu, hađija, obave, hač hađi, i zatvore se i ranice u povratku. Dakle, zaista, zaista, e, mi smo razgovarali e, komisija za hač o tom pitajnju i čak ovo što malo prije spomeno da... Kada ne bi smo mogli ono da putujemo Koprom, ove godine ne bismo smo putovali. Ja ću ovdje samo jednu malu opasku. Recimo, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, eh, oni ove godine ranije su imali 13, 14, 15, 16, do 20 autobusa Koprom. Ove godine se upisalo samo tri autobusa i to oni koji ne smiju da lete, ali eh, i oni će još razmatrati da li će ili neće, pored svih garancija koje imaju. Jer doista veliki je rizik, a hač to ne trpi, hač tada nije obalazan. Veliki je rizik putovati kroz državu u kojoj se ratuje, u kojoj se ubija, a pošao si na put koji treba da bude siguran, Allahu da da goste put koji je garancija džanetu. Stoga e, odlazak na hač ove godine kopnom u organizaciji mešijata islamske zajednice neće biti. Hvala vam puno, profesor, da vas Allah nagradi. Dragi moji, to je bilo sve. Upistaj još sedem dana, te požurite i budite i vi Allahovi gosti. Do sljedećeg vidjenja. Salam alaikum.